Kristus Ježíš vzal smrti její moc a v Evangeliu zjevil nepomíjející život. Milí bratři, milí sestry, srtičny, vás vítám v dnešní bohoslužbě. Venku je ošklivý, venku se dějí hrozné věci, táborská setkání jsou vzrušená, naše bohoslužba se nerušila. Také to odpolední modlitba a myslím, je dobré, že se může konat i na jiném, když na jiném místě. Neděli je důležitý den, neděli je den vzkříšený. Kristus Ježíš vzal smrti její moc, tak už Máme podíl na Jeho vzkříšení. Už také můžeme vstát. Tak ráno nám Bůh pomohl vstávat. Takže jsme tady. A je spousta příležitosti v našem životě, kdy máme vstát, když máme obnovit svou sílu, když máme jít novými cestami. Děkujeme bohoslužbě Bohu, co nám dává den odpočinku a den, ve kterém cítíme posílení jeho vzkříšením. Posílení z Velikonoc. Posílení skrze jeho ducha. Ať nám řehná začátek do nového týdne. Budeme zpívat Nedělný chvalospěv, Miloše Reicherta vítězí k poctě zpívejmi. a bereš nám hledat co, na čem mluvíme, dej, abychom byli bezpečně v tvých rukou. Varáli s tvých rukou to, co nám dáváš a postavili svůj život na tvé věrnosti. Skrz našeho Pána, Ježíše Krista, tvého Syna, který s s Tebou a s Duchem Svatým žije a život dává od věku na věky. Amen. Dnešní čtení z druhého listu Timoteovi Apoštol píše. Bůh nám nedal ducha vázlivosti, ducha síly, lásky a rozvahy. Dnes tedy vydává z o našem pánu ani za mne, jeho vězně. Se nestihl náši spolu se mnou všechno zlé pro Evangelium. K tomu ti dá sílu Bůh, který nás spasil a koho povolal svatým povoláním, ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milostí, kterou nám daroval Kristu Ježíši před věčnými časy a nyní zjevil příchodem našeho spasitele Ježíše Krista. On zlomil moc smrti a zjevil nepomíjící život evangeliu. Blazej těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Hallelujah.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 Čtyři dny proběhly. Betánie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty, a mnozí z Židů přišli k Marii a Martě, aby je potěšili v jejich záhutku nad jejich bratrem. Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma. Marta řekla Ježíšovi, pane, jsi byl zde, nebyl by můj bratr, umřel. Ale i tak vím, že začkoliv pořádáš Boha, Bůh ti dá. Ježíš ti řekl, Ježíš řekl, tvůj bratr stane. Řekla mu Marta, vím, že stane. Při vzkříšení v poslední den Ježíš řekl, já jsem zkříšený i život, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky. Věříš tomu? Řekla. Ano, pane, já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiář. Syn Boží, který má na svět. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista.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 Starého zákona, řecký překlad Bible, které vzniklo v roce kolem roku 300 před naším letopočtem. Pak uvádí tuto další knihu větou: Stalo se, když byl Izrael uvržen do zajetí a Jeruzalém zpustl, posadil se prorok Jeremiář a zaplakal. Pronesl nad Jeruzalémem tento nářek a řekl. A pak začíná tato kniha. Tak prorok je nemilář pláče. Je to svým způsobem v souladu s tou prorockou knihou. Ale je to pláč lidů. Do dneska. Bohoslužba na židovském svátku Tisha Zaznívá tato slova, když Izrael připomíná konečně zničení jeruzalemského chrámu v roce 70. po Kristu. Při tomto svátku, který bývá v letných měsících podle židovského kalendářu devátýho dne, měsíce Af zaznívá kniha Našku. Je to pět dlouhých modliteb, básní Našku a z toho vám čtu několik veršů z třetí části. Já jsem muž, jen. Zakusil ponížení, pod holí jeho prchlivosti, hnal mě a odvedl do temnoty bez světla. Ano, obrácí znovu a znovu svou ruku proti mě každý dne. Ve tím učinil mě tělo i kůži, rozčistil mé kosti, obstavil a obklíčil mě, Jedem a utrapami. Do temnot mě vsadil, jako od věku mrtvé. Postavil kolem mě zet, že nemohu víc. Obtížil mě bronzovým řetězem, jakkoliv upím a pomo o pomoc volám. Umlčuje mou modlitbu. Zazdíl mé cesty kvádry, mé stezky rozvrátil. Stál se pro mě medvědem přichajícím, lvem ukrytým v skříších, zmatl mé cesty, roztrásal mě, způsobil, že údě jsem trhnul. Napjal svůj luk a učinil mě terčem svých šipů. Do Micheletvy vystřílil obsah tvého tou, svého touce. Jsem pro smích.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 návštiví svůj lid. A teď nezbývá než nářek. Nezbývá než pláč. Je věta pro po, po mém čekání na hospodina. A přece tato, tento nářek se promění v modlitbu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 Názor, světonázor, jo? že ty jedni věří, ty druzí, ne, ty věří, si to mají lépe, protože počítají z boží pomoci a ty druzí chudáci věří v nic. Tohle myslím, že je hodně zkreslení. Víra není světonázor, ale víra je vztah k Bohu a jako křesťany Dobře víme, že tento vztah může být narušený, tento vztah se dá pokazit a že jsme celý život odkázali na boží odpouštění. Vezmeme to Evangelium. Ten Lazár leží čtyři dny už ve hrobě.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 Smrt, poslední slovo, nakonec bude vzkříšený, nakonec, ale ne teď. A teprve Jiříští říká, že já jsem vzkříšený, zde je vzkříšený. Tváří v tvář smrti je vzkříšený a je víra, ne jako obecný, ale zde to že rost, když se díváme na Ježíše. Zde uprostřed naděje člověk říká, boží měroserdenství se ještě nevyčerpá. Tak odložme to. Víra není nic stálého, ale víra je každodenný boj.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 Ten, kdo tady náříká, ten, kdo se modlí, se vrátí k tomu. Můj podíl je hospodin. A to říká přes tu skutečnosti, zkutečnost, že země je ztracena. Izrael vlastně měl bydlit v té zemi a hospodin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 jsme poznali jeho minodství my jsme poznali jeho srdce, bychom mohli říct. A tohle dává základ na naše modlitbu. Ne, nějaký světonázor názor, ne nějakou prognózu bude přestat přestane pršet nebo ne.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 I'll be Ty chceš, abychom žili. Ty chceš, abychom byli svobodní. Abychom nechali za sebou mistřenky a skutky smrti. A Ty chceš, abychom s úměrou se modlili k Tobě. Proto jsi nám poslal Svého Syna, abychom Ti mohli vidět do srdce. A děkujeme Ti, že že jsme tu ještě že nejsme vyřízení, že jsme možná v krizi, že odneseme těžké věci, které jsme zavinili, ale ty se nás nezdáš. A taky miluješ všechny lidi, proto ti prosíme, Prosíme Tě za lidi, kteří žijí s námi v našich rodinách, v našem zboru. Prosíme Tě za lidi, kteří v tuto chvíli se stávají, snaží se pomoct lidem postiženým těm povodním a větlem. Prosíme Tě za lidi, kteří nesou za naše město, za naši zemi. A prosím tě za lidí, kteří se angažují v naší společnosti, v různých organizacích, v různých podobách, aby naše soužití bylo dobré pro všechny. Myslíme na lidi, kteří to mají těžké, kteří jsou zoufali, kteří nevědí, co mají dělat, kteří kříkří, aby někdo jí aspoň slyšel, kteří jsou oběti, válek a násilí. Prosíme ti, abys byl u nich, a abys nám ukázal, kam jít abychom byli spojeni s tebou v úsilí o život, úsilí o mír, úsilí od spravedlnosti. Prosím tě, další týden. Teď abychom nepřestali se na tebe prácet, abychom čekali na tvoje vůli, abychom svého Boha neměli jako prázdnou, prázdné slovo, prázdnou představu. Ale abychom mohli být spojený s tvou láskou, abychom byli naplněni duchem. A abychom šli do budoucnosti s tebou, s tvým milosledenstvím i s tvou spravedlností. A to, co nás teď zaměstná naše starosti a naše naděje, svěříme na těm slovy, kterým nás učil Pán Ježíš. Oh, okay. yeah, nad vámi a bud vám milosti. Obrat hospodin tvar svou k vám a dej vám